Tiana Primera Hora Molt bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. El plat fort de l’U-3 del Pallasso arriba aquest divendres. Es tracta de l'espectacle del còmic italià Leo Bassi. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions en titulars. L’un dels tres del palllàasso viu aquesta nit una de les actuacions més especials de les sis edicions al festival Attiana. Leo Basci actua aquest divendres a la carpa de la zona poliportiva amb la seva darrera obra, Utopia. A l'espectacle Utopia de Leo Bassi el precediran d'altres actuacions, una de les quals servirà per inaugurar l'exterior de la cataquística com a nou espai del festival. L'obertura d'aquest recinte vindrà de la mà de la companyia The Flying Tiritas, que portaran el seu espectacle a Tiritando. La carpa de l'1, 3 del Pallasso ha bategat aquest dijous al ritme de la música de Liceo Parra Septeto, una vela plena vessar a resposta a la bona sintonia que aquest arqueòleg de la música tradicional espanyola ha sabut crear al llarg de tot el concert. Avui se celebra el Dia Internacional lliure de bosses de plàstic. D'aquesta manera, els comerços integrants a la xarxa de comerç verd de Tiana no lliuraran bosses d'aquest tipus als seus clients. En el seu lloc entregaran una bossa reutilitzable. I acabem amb el col·lectiu Club Baskatiana format per jugadors, tècnics, aficionats i pares, entre d'altres, que ha informat en un comunicat que han presentat una moció de censura contra la Junta Directiva i contra el president del Club Baskatiana a la Federació Catalana de Basket. Tiana primera hora, Notícies. L'un 2, tres del Pallasso viu aquesta nit una de les actuacions més especials de les 6 edicions del Festival Atiana. Leo Bassi actua aquest divendres a la carpa de la zona polisportiva amb la seva darrera obra, Utopia. Marc Ostrell ens en dona tots els detalls. Soy italiano. En Italia, Berlusconi, nuestro primer ministro, ha dicho que solo los tontos pagan los impuestos. <risa> Amb una família que s'ha dedicat al circ durant sis generacions, Leo Bassi va debutar en aquesta disciplina ara fa 53 anys. Autodefinit com un bufó, l'artista italià nascut a Nova York representa l'essència dels actors còmics, els animadors i els agitadors culturals. Un currículum que encaixa la perfecció amb la filosofia de l'1, 2, 3 del Pallasso i que l'han convertit, sens dubte, en un dels caps de cartell d'aquesta sisena edició del Festival de Circ de Tiana. L'espectacle Utopia és el 14è de Leo Bassi, que sempre s'ha caracteritzat per un estil provocador amb crítiques a la dreta política o la religió. La polèmica ha envoltat moltes de les seves obres que, malgrat tot, han estat reconegudes en premis internacionals. Destaquen els de la crítica de Cannes i Monique o l'Off-Broadway Theatre de Nova York. Pel director de l'1-2-3 del Pallasso, Lluc Armengol, compta amb Leo Bassis tot un plaer i explica l'enorme relació d'utopia amb les característiques del festival de circ. Hi ha anys que hi anaven darrere i finalment hem pogut coincidir les nostres dates amb les seves i estic encantat de que vingui. A més, aquest és un espectacle on, entre altres coses, ell explica per què és pallasso, cosa que, mira, se'm posa la pell de gallena només de recordar-la del dia que ho vaig veure. I és una història molt emocionant, li ve de, de família, ell és net de pallasso ja és un Leo Bassi una mica diferent del que molta gent està acostumada a veure a la tele. L'utopia de Leo Bassi simbolitza un espai temporal diferent on la vida és més afi a la poesia que la física. Per això un pallasso de la cara blanca amb la seva sabiesa antiga, la seva temporalitat i la seva màgia és l'encarregat d'obrir la porta de l'utopia. Un ésser que posseeix una gran autoritat natural però que rebutja el poder i les riqueses perquè és un revolucionari genuí. Així descriu Leo Bassi el pallasso de cara blanca. Ha sido un descubierto para a mí mismo porque vengo de, de, del circo pero yo odiaba los payasos blancos eh, de, de toda mi vida y, de, y, a, y pensando en eh, a la política, pensando en las utopías del siglo 19 de los grandes movimientos sociales y políticos, me he dado cuenta que finalmente el payaso blanco que nace en el siglo 19 era el personaje más utópico más político, más, eh, también más mágico y, y poético de, del circo Sagón Sleobasi, Utopía es una obra adrasada, aspectados más jos de 7 anys i la consideren molt interessant per als joves per la forma accessible amb la qual parla de la política. El bufo italià actuarà a la carpa de 2, del pallasso a partir de 2 quarts de la nit. A l'espectacle Utopia de Leo Bassi el precediran d'altres actuacions, una de les quals servirà per inaugurar l'exterior de la catequística com a nou espai del festival l'1-2-3 del Pallasso. L'obertura d'aquest recinte vindrà de la mà de la companyia The Flying Tiritas, que portaran el seu espectacle a Tiritando. Es tracta d'una actuació amb un univers propi de paraules, gestos i sons, de cossos en moviment i de divertits gags. Els quatre integrants de la companyia faran l'impossible per aconseguir el seu objectiu volar. En donar més detalls Jordi Montmany, un dels intèrprets de The Fly Tiritas. Fem una, una, una truc de principi de segle que fem tropegi volant i res, entrem com muntant l'estructura una mica així surrealista tot acompanyat amb sorollets i el desig que tenim de, de tramitar per l'aire. Una vegada acabi l'espectacle, els més agosarats podran experimentar que se sent llançant-se amb un trapeci des de 3 metres i mitja d'alçada. L'espectacle començarà a partir de les 7 del vespre. Més tard, a partir de les 9, la carpa de l'1-2-3 del Pallasso a la zona poliesportiva tornarà a colllir novament el circ més intimista de la mà de la companyia Obskener i el seu espectacle, el circ de la Lluna. Magda Puig és una de les actrius. És un, el menjador de la Vieja de la Luna, que té el seu món particular i no? i viu envoltada d'objectes vells dins del seu món. No? Llavors convida a les seves amigues a, a fer el cafè, que són la gent del públic, i, i això llavors dins d'allà explica com una petita història del circ. Representa que amb objectes que ella té casa, doncs explica les històries amb una bombeta, per exemple, es converteix en una titella, totes les coses, tots els objectes que hi ha es prenen vida, no? Per l'espectacle s'ha instal·lat una petita carpa en capacitat només per 12 espectadors. Per aquest motiu s'organitzaran passis de 20 minuts. A partir de les 10 de la nit i també a l'exterior de la carpa serà el torn de l'espectacle de Fernando Rebote. Es tracta d'un número de malabars amb pilotes que reboten sobre una estructura que per les seves característiques mecàniques li dona i li treu pilotes progressivament. En aquesta dinàmica quasi màgica, a ulls de l'espectador, l'artista jugarà fins amb 10 pilotes. Els actes de divendres, es tancaran amb la sessió de DJ Loop Navarro a partir de les 12 de la nit. Tiana, primera hora. Carpa de l'1, 2, 3 del Pallasso ha bategat aquest dijous al ritme de la música de Liceo Parra Septeto. Una vela plena va resposta a la bona sintonia que aquest arqueòleg de la música tradicional espanyola ha sabut crear al llarg de tot el concert. Ho ha fet a través del repertori de cançons que presenten el seu últim treball, que porta per títol 10 i en el qual recull part de les cançons dels seus últims tres discos, entre els quals es troba l'emblemàtic Tribus Hispanes. De fet, l'actuació de Liceo Parra era una de les més esperades per part dels organitzadors del festival però també pel mateix cantautor Home, era una mica de jugar jugàvem a casa no? <ríe> i la veritat és que jo tenia moltes ganes de venir aquí a, a Tiana, clar jo l'he viscut, jo sóc també una miqueta fill de Diana, en cert sentit i la veritat és que és, és entranyable, la gent d'aquí ja s'ha fet un caliu i, un, i una germanor d'un grup de persones prou gran que fan possible tot això de dels tres pallassos i que és la gent amb la que jo vivia, no? o sigui que estic felicíssim. La vitalitat d'Eliseo Parra i del seu grup, així com la força del seu directe ha arribat al públic que ha assistit a l'actuació, que s'han deixat emportar per aquesta fusió entre la tradició i la contemporaneïtat d'aquest innovador de la música folk. Fins i tot els més agosarats han saltat a l'escenari per ballar al costat de la banda. Sentim l'opinió d'alguns dels assistents. Molt bo, hem disfrutat moltíssim. La participació, la connexió que ha tingut amb el públic. Sí que havia sentit alguna cosa d'aquest noi, d'aquest artista, però molt bé, molt bé. M'ha agradat molt i se m'ha fet curt. Unes amigues m'han convidat i he vingut sense saber el que anava a escoltar i tal, i m'ha agradat molt perquè s'escoltaven molt bé tots els instruments, estaven molt comprant atràs, tot el grup. Uh, a mi sentir-los en directe és el que més m'ha agradat, perquè coneixia la música i la... o sigui, coneixo les cançons i tal, però sentir-ho en directe és molt, és molt guai, perquè sents tot els, tots els instruments, els sons, i després l'alegria que té l'edició Parra, doncs es transmet molt. A banda de l'actuació d'Eliceo Parra, aquest dijous l'1, 2, 3 del Pallasso ha collit també un altre dels actes més especials d'aquesta sisena edició. Es tracta de l'espectacle Cineterra del Sir de la companyia Res de Res, que l'han presentat per primera vegada en terres catalanes. Un nombrós grup de persones s'han concentrat al parc del camp de futbol vell per gaudir de l'actuació, sobretot públic infantil. Biel Jordà és el director de l'espectacle. És un espectacle, de totes maneres, que està pensat per un públic que millor un poc més adult, però, bé, bueno, llevat de, de dos o tres nens que s'han despertat una mica, la veritat és que ha anat superbé i jo crec que ha agradat. Se, se la gent ara sabeu aquí com a veure on estan els artistes i, i com ha anat la cosa. L'espectacle Cartoons a base de música i de dibuixos animats ha acomiadat els actes de dijous a la zona poliesportiva. També en aquest espai s'ha instal·lat en una petita carpa la companyia Obsquener amb el seu espectacle Circ de la Lluna. Avui se celebra el Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic. D'aquesta manera, els comerços integrants de la xarxa de comerç Verda Tiana no lliuraran bosses d'aquest tipus als seus clients. En el seu lloc, entregaran una bossa reutilitzable. Ja fa dos anys que la Fundació Catalana per la Prevenció de Residus i Consum Responsable, juntament amb consistoris, gremis, entitats i empreses, i en el context de la campanya Catalunya Lliure de Bosses, va declarar el dia 3 de juliol Dia Català Lliure de Bosses de Plàstic, que recolza des dels comerços de Tiana. Enguany, causat del suport d'altres països que rep la iniciativa, s'ha declarat el Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic. El regidor de Mediament de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández, ha explicat quin és l'objectiu que es persegueix donant suport a la campanya. Seguir conscienciant de que un dels elements principals per la lluita contra el canvi climàtic i per cuidar més el nostre entorn és precisament no generar residus. Estem assolint el repte de reciclar-los, seleccionar-los i tractar-los adequadament i ara el repte és reduir el volum de residus que produïm. I un d'aquests residus que és habitable són les bosses de plàstic d'un salús. La campanya que en utilitza l'eslògan treu te del cap té per objectiu sensibilitzar la població sobre la necessitat de reduir les bosses de plàstic de forma efectiva, que els governs en regulin l'ús i que s'apliquin mesures disuasòries com l'impost ambiental. Així mateix també es pretén que la ciutadania, ens locals, entitats i comerços apostin per aquest canvi cultural i ambiental i demanin als seus governs, administracions i sector del comerç que facin una clara aposta per mesures de prevenció. La Fundació per la Prevenció de Residus i el Consum Responsable va posar en marxa la campanya l'any 2008, reivindicant un impost ecològic de 20 cèntims sobre les bosses de plàstic. Segons l'entitat, aquesta iniciativa ha obert un debat necessari per reduir la bossa d'un sol ús. La Fundació alerta que es consumeixen prop de 1.700 milions de bosses l'any i 33 milions per setmana. És en aquest sentit que s'ha s'establerta el 3 de juliol com a dia lliure de bosses, anys en l’àmbit català i ara el 2010, el dia internacional i és que una vintena de països com França, Cuba, Mèxic o Sud-àfrica en donen suport. A l’Estat espanyol recolzen la campanya Ournça, Sevilla, Eivissa, Mallorca i Madrid. Ti primera hora l’informatiu matinal de R Tiana. I ara repassem altres titulars de la comarca en un format més breu. Els habitants del Maresme continuaran pagant els peatges de l'autopista C32 un temps més, malgrat que el Consell Comarcal del Maresme i la Generalitat havien arribat a un acord per començar a aplicar descomptes a partir del juliol. La resposta del govern ha estat que es faran efectius al llarg del segon semestre d'aquest any. L'alcalde de Mataró, Joan Antoni Barón, s'ha mostrat preocupat per la situació actual de les empreses municipals de la capital del Maresme, amb l'excepció de la companyia d'aigües després de les juntes generals celebrades aquesta setmana i on s'han presentat els resultats corresponents. L'alcalde ha pensat que això obligarà a prendre una sèrie de mesures que caldrà plantejant els consells d'administració d'aquestes empreses. I les regidories de joventut d'Arenys de Mar, Caldes d'Estrac, Canet de Mar i Arenys de Munt han tornat a posar en marxa el servei de bus nocturn gratuït Curre al Bus. Aquest servei té com objectiu facilitar als joves de la zona la mobilitat segura vinculada a les festes d'estiu. Els joves que vulguin pujar al Curre al Bus únicament han de tenir el carnet del territori Curral que poden aconseguir de manera gratuïta el punt d'informació o espai jove del seu municipi.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 Vedantangal, l'herència d'uns somnis, és el títol de l'exposició que inaugura aquest divendres a Badalona a la Fundació Tianenka Laya Mendoza. A partir de més d'una trentena de fotografies, la mostra intenta recollir un conjunt de moments que il·lustren l'activitat del dia a dia de Vedantangal, el poble del sud de l'Índia on la fundació desenvolupa la seva activitat. Les instantànies són obres de Pep Ávila, però a més també es podrà visualitzar un vídeo, obra de Jorge Aguilera, que també tracta els aspectes quotidians de la zona. La presidenta de la fundació Laia Mendoza Eva Barricar ha explicat quin és el missatge que es vol fer arribar a l'espectador a partir d'aquesta exposició. Que es facin la idea de, una mica de com es venen allà sense donar-li un toc sensacionalista ni molt menys, perquè no n'hi ha ni una foto, que intenti fer pena que intenti mostrar moltes de les imatges que quan vas allà veus mostrar la pobresa per una manera digna i mostrar que hi ha un altre món i sobretot doncs, donar a conèixer la, la Fundació i tota la feina que estem portant a terme allà. l'actualitat la Fundació centra els seus esforços en un projecte educatiu i en un altre de sanitari. Aquest últim compta amb el suport de l'empresa Badalona Serveis Assistencials. A més, enguany esperat intenten desenvolupar un projecte de germanament entre els centres educatius de Bé i l'Escola Lolanglada. Es tracta d'una iniciativa de la Comissió Solitària de l'Associació de Mares i Pares del Centre. L'exposició Bé l'herència d'un somni, s'inaugura aquest divendres a la Galeria Marx de Badalona, a l'Avinguda Martí Pujol, número 109. Es podrà visitar fins al pròxim 31 de juliol. La mostra es podrà visitar també en aquesta ciutat al setembre, en el mar de la Setmana de la Solidaritat. Més endavant, la cullera amb martorell i vilassar de mar. El col·lectiu Club Bàsquet Tiana format per jugadors, tècnics, aficionats i pares, entre d'altres, ha informat en un comunicat que han presentat una moció de censura contra la Junta Directiva i contra el president del Club Bàsquet Tiana a la Federació Catalana de Bàsquet. Segon recull la carta informativa, hi ha un total de tres fronts oberts que condueixen a un descontent general. Aquests passen per un descontrol en la vessant tècnica, un descontrol en la gestió econòmica i una nula presència institucional. De fet, gran part de les queixes ja van ser manifestades en aquesta emissora la setmana passada. En aquest sentit, les novetats que afegeix el comunicat respecte a les declaracions ja realitzades passen per la no justificació en els comptes i pressupostos anuals d'activitats extras, com han estat els campus d'estiu, així com l'incompliment d'obligacions legals de convocar les assemblees marcades pels estatuts. Així mateix es denuncia una nula presència institucional del Club Vers al Poble de Tiana, així com l'absència dels seus representants en esdeveniment on s'han assolit fites importants per l'entitat. Salva Rubio, qui ha estat al capdavant de la coordinació tècnica en aquestes últimes setmanes i ha plegat per discordances amb la Junta Directiva, n'ha donat més detalls. Cap dirigent de la Junta Directiva ve a veure els partits, eh, es preocupat dels entrenadors, no es fan juntes ni extraordinàries ni ordinàries i, a part d'això, pues, bueno, el que ja hem comentat, no? que hi ha una, una deuta federació que és bastant important Si la veritat és que no entenem com hi ha aquesta deuta perquè nosaltres creiem que hi ha prou ingressos perquè no hi hagi no aquesta deuda federació. No? Per a la seva banda, aquesta emissora manifesta que li ha estat impossible contactar amb el president del club, Eduard Jiménez, per conèixer la seva opinió respecte al comunicat d'una representació dels integrants del club bascat El Casal de Joves de Tiana organitza aquest dissabte una sortida a la Poma Bike Park, a premia de Dalt. Es tracta d'un equipament on aquells amants de la bicicleta poden gaudir d'una instal·lació que consta de diversos circuits. La tècnica de joventut de l'Ajuntament de Tiana, Sara Torroella, n'ha ampliat la informació. És un, un lloc habilitat on hi ha diferents rampes i, bueno, i espais on, on els joves poden anar amb bicicleta. I, bueno, i saltar i fer acrobàcies diferents amb, amb la bicicleta i provarem, a veure si hi ha molta gent que hi va, ja normalment, aquí a, a la Poma de Premi d'Adal, i hem pensat que, bueno, que oferir la possibilitat de dels de joves aquells que no hi poden anar normalment. Els nois i noies que s'inscriguin disposaran de monitors que els podran ensenyar a adquirir major destresa amb la bicicleta. El casal de joves posa a disposició d'aquells interessats un autocar que els acompanya fins al Bike Park. La sortida serà les 11 del matí i s'arribarà a Tiana sobre les 7 del vespre. El preu de l'activitat és de 3 euros, que correspon a l'import que s'ha d'abonar per l'entrada al parc de bicicletes. Tiana, primera hora. Ràdio Tiana, serveis informatius. L'entrevista... Aquest divendres la Fundació Tianenca Laia Mendoza dona el tret de sortida una exposició de fotografies i vídeos sobre la vida a Vedantangal, al sud de l'Índia. Els treballs han anat a càrrec de Pep Ávila i el vídeo és de Jorge Aguilera. S'inaugura la Galeria Marx de Badalona avui a partir de les 7 del vespre. I per conèixer més detalls d'aquesta doncs, mostra tenim a l'altra banda del telèfon Eva Ricard, presidenta de la Fundació Laia Mendoza. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs parlem de què és el que es podrà veure en aquesta mostra perquè hem dit que hi ha fotografies i vídeo però donem-ne més detalls. Bueno, hi ha ja tota una sèrie de fotografies un total de 33 que són d'una gran bellesa artística i que eh, mostren una mica com és Vedantangal i com és la vida tant dels nens com de la, dels adults de Vedantangal. Quin és el ah. missatge que es vol transmetre sobretot en aquesta exposició, aquells que, que la vagin a veure? Home, doncs que es facin la idea de, una mica de com es venen allà sense donar-li un toc sensacionalista ni molt menys perquè no n'hi ha ni una de foto intenti fer pena i que intenti mostrar moltes de imatges que quan vas allà veus, o sigui, mostrar la pobresa per d'una manera digna i mostrar que hi ha un altre món i sobretot doncs, donar a conèixer la, la Fundació i tota la feina que estem portant a terme allà. Una mica que serveixi d'alta veu també, no?, de l'entitat. Exacte, de, de, de donar-nos a conèixer, tot i que la veritat és que a la Naitiana ens coneix molta gent però, bueno, és una exposició molt maca. Mira, avui, mentre l'estava muntant, hi ha entrat gent. Uh -huh. Només de veure les fotos, no? I és molt atractiva, és una exposició molt atractiva. A més a més, no són pocs no. els projectes que la Fundació Tianenca Lalla Mendoza està duent a terme a Vedantangal, doncs perquè la gent, aquí Tiana hi ha molta gent que us coneix, però vaja si sí, més no perquè la gent tingui una idea doncs de en què esteu treballant ara mateix, parlem-ne una mica de tots els projectes que teniu en marxa. Bé, bueno, ara mateix continuem amb el projecte educatiu. Uh... Tenim dues mestres cooperants en allà i el que és important és que fins a desembre es miraran en marxa una i en veu una altra, marxa una i en veu altra, i dues sempre hi són no? un, un temps. I després el projecte sanitari que s'opciona a Badalona a serveis assistencials que és doncs, l'educació i la cura des de l'embràs fins als 5 anys i tot el seguiment de l'embràs d'una dona embraçada, a nivell d'alimentació, d'higiene, de tot, la, ensenyar els, els mínims que necessita un nadó i fer el seguiment d'aquest nadó fins que tingui 5 anys. Uh -huh. A part d'això, hem contractat dues infermeres locals que estan portant aquest projecte, perquè és l'entrada és més recollida de dades... Uh, des del nom a quants mesos està quant mereix, quan mereix tot. i totes aquestes noies estan tutoritzades pels metges d'aquí uh -huh. que, que controlaven tot el que es fa i si es fa bé que és el que s'ha de rectificar i el que no i a més a més si no m'equivoco doncs, també hi ha un projecte solidari que iniciareu doncs, precisament aquest any de fet no sé si ja us he posat mans a la feina amb l'escola Lola Anglada no? Bé, eh, la idea és de que l'escola de l'Anglades a Germani una escola d'allà, de les nostres. Eh, això què vol dir? Doncs es vol dir eh, que paguin els 1.100 euros, que, ens, que és el cost que ens té una, una aula d'aquestes nocturnes, i aleshores, com que a nivell d'idioma és impossible que es comuniquin, doncs sí que es pot fer a nivell de fotos i de dibuixos, no? i que hi hagi una, una comunicació i que els, no, els, els infants de Kitiana vegin també una altra realitat, no? Que és molt diferent a O sigui, deixar parlant en aquest cas els dibuixos o no sé si també fotografies o vaja, si més no sí, representes... Sí, dibuixos i fotografies, sí. I que siguin ells especialment que, que, que parlin, no? Aquests dibuixos i aquestes fotografies sempre Exacte. et diuen que una imatge val més que mil parables. I en aquest cas, esclar, que aquests nens parlen amb Camilo. Mhm. Uh -huh. I escriuen amb Tamíl, és que és impossible. De fet, reprenent una mica doncs, aquest fil conductor de l'exposició, no sé si aquestes fotografies les havien pogut veure en una altra ocasió i no sé si fins i tot a Kitiana és el cas. No. De, a Quitiana s'havien exposat igual que, que en el sopar que, que es fa solidari, 5. Uh -huh. El que passa és que ho hem ampliat... Gràcies també al patrocini de, de Hewlett Packer, bueno, i d'altres empreses, doncs no, un ampliat a 35. Ara que dic que això, també volia agrair doncs, la Galeria Marx, que ens accedeix durant tot un mes la galeria d'una forma totalment gratuïta, i que col·laborarà durant tot el mes a vendre llibres, a donar informació de la Fundació, Eh, bueno, que volem agrair que s'han implicat moltíssim. Clar, perquè a més a més també hi tenim un llibre publicat amb fotografies de l'edentengal. Ah, això mateix, gent que també es vendran allà a la galeria. És a dir, que d'alguna manera aquells visitants doncs, que vulguin conèixer encara més després de la mostra, que sàpiguen doncs, que la Galeria Marx, que és una galeria que es troba ubicada al carrer Martí Pujol de Badalona, concretament el número 109, doncs, que sàpiguen que també tenen a disposició aquest llibre. Però a més a més, si no m'equivoco, l'exposició continuarà no?, arreu de Catalunya? Bé, després se'n va a Badalona una altra vegada, al mes d'agost fem a vacances, exposició uh -huh. i el mes de setembre ens han demanat que l'Ajuntament de Badalona que dins de setmana de la solidaritat estiguis a dalt la vila després d'aquí se'n va a Martorell i a Vila Sada uh -huh. i bé mires de tom que ens ho demani doncs és... la nostra idea és, clar, és que són moltes fotos però també potser no cal fer-les tantes sinó ha un espai molt gran però és anar mostrar i aprofitar que si que sigui un recolzament per les xerrades que podem anar fent. Una mica més gran que un dinar 3, la majoria. I després n'hi ha unes 8 o 9, que són com dos dinar 3, diguéssim. Uh -huh. Més o menys, eh, que això els mires suc molt... Bé, de fet, les mides pràcticament podríem dir que és el el que importa doncs és el, el que hi veiem i de fet, doncs, suposo que que ens arribarà molt o vaja, si sí, més no, és el que intenta aquesta exposició a través d'aquestes fotografies, però encara en tenim un vídeo, no? Què ens explicarà aquest vídeo? Bé, bueno, un vídeo és un DVD que va dins el llibre uh -huh. i que explica el mateix um, un dia des que un nano el mateix tot a través d'aquest nano és tota la, la vida que es fan allà no? que, que es veu l'escola que es veuen les dones treballant que es veuen uh, que van a escola que tornen d'escola que van a les escoles de la Fundació al vespre uh, que un punreu en la terra és que s'obre el sol fins que se'n va una mica un reflex de la quotidianitat que es viu a Bedantangal, que de vegades sembla que a través d'una imatge estàtica no ocupa també com, per exemple, amb un DVD. Aquí tindrem una ah, miqueta... de més, més, el DVD és preciós perquè és amb, amb so ambiental i encara sembla que estigui més real dins. No? És més real encara, no?, sí. entona aquesta percepció de realitat. Doncs molt bé, aquells interessats i aquells que vulguin, vulguin, doncs ja ho saben, tenen una cita concretament a la Galeria Marx de Badalona, recordem que és a carrer Martí Pujol, número 109, i que allà doncs poden veure aquesta exposició de Vedantangal, on ens explica una mica doncs tota la vida que es porta en aquest poble del sud de l'Índia. Nosaltres hem volgut parlar amb la presidenta de la Fundació Tianenca, Laia Mendoza, Barricard, moltes gràcies. Sí, molt, moltes gràcies a vosaltres, que sempre recolzeu molt i que us heu implicat moltíssim en la Fundació. Molt bé, moltes gràcies, Eva. Fins Vinga. una altra. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu.